עשרים וארבעה א', מן בני פרץ, הראש, לכל שרי הצבאות, לחודש הראשון. ועל מחלוקת, החודש השני, דודי האחוכי ומחלוקתו. ומקלות הנגיד, ועל מחלוקתו, עשרים וארבעה א'. שר הצבא השלישי, לחודש השלישי, בן ון בן יהוידע, הכהן, ראש. ועל מחלוקתו, עשרים וארבעה, הוא בניהו גיבור השלושים ועל השלושים, ומחלוקתו עמי זבד בנו. הרביעי לחודש הרביעי, עשה אל אחי יואב, וזוודיה בנו אחריו, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'. החמישי לחודש החמישי, הסר שמחות היזרח, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א'.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 התשיעי לחודש התשיעי, אביעזר הענתותי לבן ימיני, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', העשירי לחודש העשירי, מחרי הנטופתי לזרחי, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', השתי עשר לעשתי עשר החודש, בניה הפרעתוני מן בני אפרים, ועל מחלוקתו עשרים וארבעה א', השנים עשר, לשנים עשר החודש,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 ועל האוצרות בשדה, בערים ובכפרים ובמגדלות, יהונתן בן עוזיהו. ועל עושי מלאכת השדה לעבודת האדמה, עזרי בן כלוב. ועל הכרמים, שמעי הרמתי. ועל שבכרמים, לאוצרות היין, זבדי השפמי. ועל הזיתים והשקמים, אשר בשפלה, בעל חנן הגדירי. ועל אוצרות השמן, יואש. ועל הבקר הרועים בשרון, שירתי השרוני. ועל הבקר בעמקים, שפט בן עדלאי. ועל הגמלים, אוביל הישמעילי. ועל האתונות, יחדיהו המרונותי. ועל הצאן, יזיז ההגרי. כל אלה שרי הרכוש, אשר למלך דוד.